ETA EGO LA DENTZULE GUSSIERI ONGEITORI sasoi e begira ETA go gure ELEIN SAIO uh, RENZAT BALKANETAKO TALDERIK EOSKKALDU LEENA RECIBITZEN DUGO DOLDE ANTZIS, EZDA KITZ, SEZEN ETA EGO Et LA DENTZULE von äh Chejira Studio Pascal Goyana Gitarana Pachuyaburu Apalan ist auch zurücko Eta gure, kronikalariak aurkestu haintzin uh, lehen desafio bat bat batatuko dizuet nahinuke sezenaren e historiak onda deza zuen, sezenaren telekoek. Uh, Aldizka, bortzak bizpa iru uh, esaldi eta hori musika epiko baten gainean eginean eginean duzue. Haur, uh, ez dakizue, ados gira? Ez dakizue. bizpa iru esaldi, zuen... Uh, uh, Buina historia kondatzeko uh, okay. Eta hori doin horrekita nahi dute Oitoatuaz iziste bakit egitea zuen uh, teatroa Baina hori uh, ingo zua egazkiz Iratian zuen uh, ipuina kondatu uh, Eta ara usten dizkizuet uh, Bizpailu minuta Horri uh, pentsatzeko <laughs> Eta hori, uh, pentsatzen duzuen anartean, guntzatuko dira gure berritasunaz, uh, gaur, edo gaur bai, gaur esten maikida. Lehen, uh, eman kizun hori gure aurtengo berritasunak kronikalariak dira. Eta bai, iso eman kizun edo, bilago netruko dira, bos minutuko kronika baten egitera, gai ezberdinetaz. Zan musika, noski, baina ere, zinema, politika, zientzia eta zurektik esukaleritza, zurek ikus, e, egin et ta Circoli Hdeko ou des biliennes clinicaliac et d'ailleurs Rodriguez et ta David Andars et Mendila et aketa ok dira eta janik zer nahi da eokkitzen hori. <laughs> euh, gaur do Rodriguez eta David ondar zituko gure kronikalariak David ondartzen zuango dugu behatziak hau goietan gutxi goraera eta doia behatziak da ber hoetan euh, fitesko Tequila duzue tekla.ados hitz bat Idoia hitz bat kas? Az, gehiago, uh, ni gehiago uh, bernar pivo naiz, uh, gau gawean, <laughs> uh, gau ean, eta literatura ipatuko disoet, gauzat bisikin telezgarri bat. Eta horretazten disuet uh, ere... <laughs> Norzen hori ez... Ez a xioto e... Horretazten <laughs> disuet ordan ere Entzule maiteak iso len Facebook horialdea edekidugula eta han bertan gure gobinteri galderak uzten aldizu zuela, uai berehala la um, edo hon haibo Facebook ez zuela, deitu zemakio urtara zero bost, bost behatzi bost behatzi, bost behatzi, idur dagoi, e, <hazio> Eta horkezpen luze horren ondotik suen historiak enteteko presgi dago, suak presistea Narašiko da Pachi ojarvuru gure gitarra apala Gitarra apala Pachi ojarvuru presi da Muzika epikovat, nahi dut doinu ematea Haros, nahi dut gogo ematea diandari suen musika entetuta Naraš, nik beranteste zetak entetuta Soktu ginen <risa> Enbor beretik Soktuko dira besteak Zizenaren egesuman sortuginen Hain urrun Eta hain lerden <risa> Badu orain Amar bat ortu Urte eskoale ba, Eskoale gira tetorri Galdurik gure Egesuma galdurik Kasko urdinak Uh, erasoturik Eta hemen Lur sainduan atseman ginoen Gure etorkizunaren Kabia Luzaz oh, Luzaz langile izan ginen Baratze zeimaten zat Arek eskla butzatak zengintian Eta egumatez Olaktu, aitzoak hartu eta Eta sintzikatu ginen Eta Hortik Horktik ahma gisa Muska tresnak hartu Eztiak animatu Espozak dibor -txarasi. Eta esen gainat igan Tantzik sarketatu da? Sarketatu da? Eta disko bat gravatu dugu Batatra Gendai? Patatra isenekua? le gaster à ma dire. Je pense uh, que nous on a encore dans ce scénarien e résumé euh les historiens sont les historiens ce scénario uh, uh, Alida uh, Alida prête cette scène euh <laughs> <polinekin. laughs> Allez, un scoop batter. Allez, originaire d'arenen. Bon, et qu'est-ce qui a acheté Cogel de la Chediosbat Euh, est-ce qu'il était connu là surtout d'avec les Italiens taldian. Uh, izan zuten idei bat xoragarria ez baitzuten aski bestari katxemaiten eskualegi untan <laughs> besta estakulu bat asmatu zuten uh, beren artian uh, tiratu zuten uh, la, nora haitena? sortian, sortian tiratu zuten uh, jaun espoz bat, andere espoz bat apes bat, hausapes bat eta uh, espos faltsu bat uh, muntatu zuten <laughs> Eta Pascal Irigoyenek, eh, orduan, eh, maite zuen eh, emirkuzturitzaren mundua eta emirkuzturitzaren eh, filmak eta musika. Kaso, etan diat bizikiz, etan diatan nari, eh? eh Zentsura gailua Zentsura bat hemen, kasua.. eh? Emir Kusturica filmak ikusten badituzue, ba mais badira monti tz, cigal munduko musikariak eta eta badira esposak, ciganezposa, euh, bisiki euh, onaren belesia edo espantua undikoak eta beraz, muntatu zuten euh, sesenarekin, trompeta eta Pascal Arabitantzen zen Eh, mm -hmm. uh, iru, iru Emir Kusturitzaren airea. Eta ni egun hortan, eh, egiazko buhamia biniz, hor eh, nintzen eta eta bateria bat ere errestan, <coughs> besta hor pastu zen kalakan, kalaka ustatuan donian egazin, mm -hmm. eta errantzautaten azken momentuan, beha bau bateriator gurekin joko duk. Katastrofikoa izan zen, <laughs> nik ezpeinuen bate musika hori ezautzen. Baina ideiapiztu zauko, nendiak zinez, Hor ez zua etzen bestene hori or, or, musika horren berriz hartzen ari eta hor dion gen diak... Zer nahi inere eta... eta gen diak kontent! Hara, <laughs> <ta. laughs> eta hor dion hasi uh, ginen gure piskatxeriosago uh, sesena trompetan, paskalek gitarra hartu zuen patxi hori horburu horzean uh, or, dihan uh, ikan... Ez tegiatan, dantzari gisa, eta hor basu hartu zuen eta, eta gero, uh, bon... Talia bizzikin zehiruztu zen gero Ez gero Nola Polin eta Xabi indirean, kontatu behar dara? Eta, egon Pol ez horri da ondutik? Pol ez da, pol ez horri da ondutik Eta gehitzeko, aztapen aztapena, paolo gurekin izan ginen ideea emiren gantiak eta gozarenak behizartzeko EHZ eta orta, urte orta ko EHZ eta Garaia mazian ostatu tipi tipi bat bat ez estena ondia Ez estena Hor Bende kontantzean, eta, eta bat zean, um, tipi-tipi bat, eta hor, pasatzen zuten, aizuten musika, eta pasatzen zuten, usu emirta horiek, mm -hmm. eta, jakaitzak um, hatsiak, hatsiako ah, soxek behatziak, animaleko bestazan ork uh, musika ekin, orkainiz, basela gure lagun bat, uh, goitibotazen ork hostatu gainian, eta denak danzan ingurian, eta animaleko bestazan, eta eta be, eta be, eta be poluarekin pietzatu gainian, baxiak, uh, fegu, ko emaitegi musika hori, eta baxi nienazer gaitegi gaino. Uh, Alors scope bat de Suez enta Chabik parce que Patiki taniques ginea qui est dessus nous. Mais des animaux scope Goiti Botavaten. On d'otic. C'est ça soi colens copa. Euh Bogdan Derawat Biscifité d'unique non qui quand tu vas te Polda, ados gira, ogeatik dezen da sezenaren taldea, zaitik dezen da sezena, pol? Oh, izen goetik bat da, izen uh, goetik guziek bat die, beren... Enfet, irlandantzen? Danza taldearekin? Eta ara. Ega haan berdutzen zura gaito da, ezetze Es es. Hisenguitiba ta. Hisenguitu musika. Dakotche badu hisenguitibi. Denebaitugo hisenguitibitchak. Anzizi. Anzizi. Lorda zizi. Okay. Et silverlona daxas. Bon, sinegusuelen ka to atlendska tikak tira A machlinota sidela, man kisuna are. Eta bisique un jachio. Escucha, 친... sobre sobre onsa si das, el segundo gol lo hormata Segona, <sonigún> tu shide. Tu te va tasmaida, tu ca parti da Islanda. No, no, no. Estaba esta única bigo ca parti da Gabé. Antitengo les suren landiska ko cantubat, titi de cenenta, pero hai pacenugo. C'est. Et <yarnet>. il s'écoule Se cela rentle rien quand tu te t'engins quand go zuen lehen coach chi dès que dans une landis qu'a cette ana canto ori et doia brino chute beste amour du zuen barazkiaren kontra. Expliquat ça hori? ori. On dit que tortsana. Finir la Ba, Ego espetu egiazko zentza, bon. bada txiialen kontrakoa amojoa, Baina bada ere esplikatzea beuztuki uri uh, izartean batzutan ba, eta historian iza arazoak, et tsaibata hautatzearekin eta hori kritikatzen dugu be justuki kantu hortan fidialia euh, no justuki baraski dialia ke kritikatzen ditugu eta pskat erriaren etxaiak besara irudikatzen ditugu eta justuki kontrarioan aidugorak utzi ala nola erribatu ncha zenitzeko be batzutan behdora etxaibat euh, beh, hautatu hau, hau, hau edo literaturan non esplikada iteke errenesse consensus euh, social l'espoir non la daitsa d'ailleurs en tout consensus bigarinisbardada Ero, erran behar da ere Xabiketanik urte guziz Zerri bat iltzen dugula eta ortaz biziki fiergirela <laughs> uh, Berriki Euskal Telebistan Egin dugu emankizun bat horriburu <laughs> <laughs> uh, <laughs> Erran behar da ere uh, Paskalek uh, gora ipatzen ditu Labere amatxiren platak uh, Kantu hortan uh, Eta hori ere asumitzen dugula Hala Bainan... Uh, gora! Gora! Ashtan praten, ashtapen batan, Emer Kosturitza eta Goran Bregovicen Bertsuak egiten zenituzten, nola sortu da zuen lehen kantoak sortzeko gogorri? Hura! Ale, ikan godu gu! Pazitut! Lehenik, ikan mezaraz inen kantoriek diotzen, Et que tout le monde est tauste dit où le Lincoln antoi il s'en est la zubiru OK je atera zuen hola bon une kantua Eta et alors Mais est benna sana sana ipalico compilation Ah bah bah bah bah il passe une compilation propose tout ça au que tu es partir art ça et Pascal... Uh, <laughs> pa Pascal Zubiru Lehena Bernadette Zubiru Eta gero... Berni Berni Hori Och... izan zen Lehena eta gero oztiko genari da, eh, segitu ginen ere Berdin, okasione batean ondote gertatu da Bigarena zintzena? Bigarena uh, gaztek, uh -huh. uh, gazte... Trabuko mamia Gazte guna, gazte izpeetan ez? Iuko izan zen? Ioldin, no, sortu ginen Mais ado chez ce soit ton et ça un ça à la Eurise possible Et à marou théorie ça eta menté ta son ma drogue Oh c'est là Et Warren aller Beraz bai gauan deneri, gauk zesenaren taldea, egezi bizendugu eta haien kantua nitzetaz, interesatuko gira. Daki zuen bezara, beren kantuetan gai ainitz uh, johatzen dute, eta nonazez, klassiko batzu. Patia, jenduzien bezara, lukinka, bizia, xingarra, amodioa, agoltzea baita ere, tekira. Eta azken gai oktaz interesatu naiz. Ne ustez denek hemen, bakigu hundi keldu da en tekira? Pascal, hundi keldu da tekira? Uh, Mexikotik? Hori da, Mexikotik. Giten da tekila <risa> ba... Pundu bat Gora paskela <risa> Pundu bat paskela entzat Hola, pundu bat, Ola, pundu bat. <risa> Beraz, daik zuen bezal Alkola bat da Agab tekilana landarekin egiten da Eta lau tekila desbeginak aurkitzena ditugu Blanko, zurie, gold, urre, reposado Pausatue Eta ainejo Zartue Tekila apelazioa ukaiteko, bakarik egi batzuetan hasi izan behar da. Jalisco, Naiarit eta bestehietan. Funtzian ezpeletako peletako biperra bezala, edo joldiko lukinka bezala. <risa> eta, aipatzen baitugu euskal ejia, egia tekila lotura aski berezia ukanduera euskal ejarekin. Mirazortziun talauro gehita seian, euskaldun bat, petie agergarai, ezte den zuikoa, joan zen Meksikora, hol del paso botaren erostera. Bailen, etzen, karro furrik, beraz, fajitaz diateko, joan behar zen Mexikora, bere familia espertoa baitzen, taluetaz. Eta, eldu zerarik, holdel paso bota erosteko, diastatu zuen ango alkola bat. Tekila! Tekila! Eta, erakzione, bere ziaukan zuen, oraiko egurean, famatua dena, erantzuen, to onauk. Eta, hola, eskolegira, itzuri zen gure petie, holdel paso bota batekin, eta tequila, boto batekin. Sartu zerarik bere etxerat, bere familia eta osoa bildu zituen edaria ujastetzeko. Eta denek, bai denek ukanzuten hexaldi famatu hau hauan, To, onauk! <risa> <risa> agergerrai beraz kontentzen eta ikusten zen, diru pixka bat egiten alkozera produkto horrekin. Ondoko bedaian lehenik kartoin bat erosizuen, gero bi, hiru, lau paleta bat eta gero itxasuntziak betetzen zituen. Mirazortziun eta laro zazpian, esten zubiko agergerrai bilakatu zen tekilaren lehen Importat, importatzailea Euskalegian. Egi astapenean salmetak honak zinera, bere takila tequila untza saltzen zen, bainan mila bederatziun tamahian, gerla ez sobera ezagun bat sortu zen eskolegian tekila eta patsaran egiren artian. Se hilabeteko gerla afrusa azte gautu du, ezagutu du Euskalegiak. Botoil hainit zilziren. <risa> Barnekaldeko botoil hainitz deituak izantziren gerla egiteko Mareduski utzizberen familio osoa plakarian. Eta gerla uktan patsarana nagusitu zen. Eta agergarri gaixoak merkatuak aldu zuen. Tekila pixkanaka pixkanaka eskuale egitik zen. Baina, Mira Bederatziun ta laurogei tamahian, beinat agergarrien hilobabatek, berriz modan ezagizuen gozetekira. Doni baneko jinfizen serbitxaria zen, Eta bere klientak harritzeko, ahamoldatu zuen tekiraren hartzeko manera. Igire diente batzu gehitu zituen. Gazue Gatzua eskuan emanez, edan eta gero zitroin hausiki, eta egia erran jendeak meite zuten. Eta erraiten zuten, to, honauk. <risa> eta serbitxariak, edari uni eman zion bere 8 izena, nizena, tekila, petie, agergarai, famatua. Eta gehiago ezagutzen dugun, tekila, paf! Pa! Horain arte tekilak bere bidea egiten du eskolegian, eta horaino gehiago, zezanaren taldeari esker, eta bai zieri esker, zezanaren erresumatik beste kontsumitzeko manera behi bat asmatu baitute. Baitu, baitu, baitu tekila pate hogi freskoa. Edo bekiegan, tekila pof. <risa> Orain jaunan dena badakizue tekilari buruz, espero nerekronikak ez duela patatra egin, Gora tequila! Gora! Gure lehen kronika David Ondarzen zuten genuen eta uh, tequilaren historia Zagutu uh, dugu urtan? Zer duzue tequilarekin sezen entaldea? Zeraitik tequila ez da balkenetik? Uh, eldu tequila? Zeraitik tequila beti? Uh. dut uh, dela Juste qui, c'est pas du combat, euh, éclabo, ils sont ça même pératzin. yaurta, éclabo yaurta. Et tabada, za mare, ha tequila. Oh, va ta, va y. Est-ce que tequila réalité même un goût tequila en dugu, goût. Et dute Est-ce tequila réalité Ana digo, ibanakika. Ese chiste Joan mira, s'estarsenia esquiss. Eh, si c'est l'année réchauffement, il y a urte mintzuda bakarrik. Bon, si que t'occu do go, xeriu xegoqui, Sei, instrumentu dira taura gainean a bat botza, a si se kantuak sortzen, cantuak shortane estiste belorisan picha de Bordeaux, i sa terra bordelique, i Ama bipi star, ba paternola? Bai, mais. Mete <apology> mete belourida. Etabat zuztan es beldu bakari kalada batzutan mainen. Noxten tu sue son cantwalk. Noixo, no beldu uh, has Uh, Gierran pa, paskalek haunitze karri zituen, be, beste batzu uh, elgarrekine ginginituen, xabik karri zituen idei batzu, patxik ere. Uh, bigarren dizkori askoz kolektiboagoa da, ginnitugu atelirrak. Gier, gier, zinez, uh, antolatuaginen. Uh, eta aldiuntan, azpimaratzeko uh, da ere patxik idei haunitza haunitze karri duela. Uh, et bainan, uh, izan Pascal edo Pachi edo Xabidekin, maiz uh, ideak aldu dira eta gero elgarrekin berriz lan zentu. Salbu lehen dizkoan, harade Pascalek uh, bizpailu kantu uh, egina prest prestak ekar izan zik gula. galdera bat zue bihantzat, Pascal eta Xabi, alizizte, taldean intzetan, <ởn> eta <establishing> noraiten <meglio> <céu> <moved> zue, <up> noraiten zue da kiswe quand tu vas euh c'est ce n'a l'ensemble de la Richet, c'est ça la bala orienté dans le bon vaill. Dès biciconiques que je connais, je aurais projeté toi terme. Ça devait ça Bilao andola, non là il avait kidoussou Egaun kantu zen eh, suo gime kantuat, gimerdu kantuatitzen ez ez ta gero iten suo kantua. Do kantua iten suo ta gero bon ritma guduitzen zen tauri mangdut ta bilawen edo dobe gizbegina ezabiltsate diz. Be gainetan kantuak sortzen direlaik eh, gutitan sortzen dira eska direlako. edo zinez, duk, eh, diskoan falta ditia bi kantu eta beraren sortu bi kantu sortumla ta anto ta txatu nok ere es tu portxa kantu te no hensan ola tratatzen den do zeita duk ta ideibak garatzen duk Eta gero pentsatzen dut ba orra ze da ez ni txumen tote astakat gero poli ki poli ki norabide bat hartzenik ere astakat Te choqué sur une influenciac du club Goran Bregovic eta eta eta energuzuritza noski gero beste beste gausak nonik nonik lur dira Javi elle s'inquiète men i just je te le nik Moushika la iguti an soutan doute et ya ska mushika biski guti ta ta skenia ne uh, mushika kal aishkala yaksilak donc je t'ai dit quoi mais se ça c'est une uh, cette ego kiago Ez da, influenzioak mank komunik Ez, horretako gure muskabarba hain bordelikoa da, da, zei... Ez uterran bordelikoaz, lehen gandut? Aberatxa. Ez duetan da, ez uterran hori. Celebre! Haunitzek gaitanak uterrez garria dela. Eta horrek dena ganaizik. Ez, me, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, Eta presuna bakarik, bako txak ere? Eta presuna bako badik ere, mila infuentea Eta stugu beresiki bat, apentieke Eta gero itzan aldetik, zuen nors patzintzue gaillak, pertsonaigus ziuriak nondik lu dira Eta nikusut badala, badala erantzun astapen bat, nendu kez sabik beresiki sabik urinzutea Eta sentzima Ez hain beste erre, baina harri historiak bat ira, eta gira ide pribeatutako pri tishte batzu, enxatzen jenak parxarazten uh, publikoari, eta ara, uskat nahasketa hori, eta jendea barbat hau ditu gauza batzu, azkenean ez direna gauza horiek, bai eta besteko, baina gori <risa> historiak, eta nahi dugunak uh, parxarazten jendea. Estena besteko konzeptu bat da, gam, gamara irritu bat. Nik nahi nien, horret, hola, xaloinetan, eh, me... Bon, eskena na ere, beste, beste ozabata, eskbe gina. <laughs> eh, uh, Kallera tukodugu uh, gizkabegia. El du diren horrenetan, uh, mainan uh, ashtetan konta <laughs> toz. Uh, bon, agian, jenak uh, maita tukodu. Uh, bada-bun, bada-bun daiteko da. Agian, uh, arabo txori eginean du, enden mellakietan. Aszabio, <laughs> kusen zidortaz? dark shabi zen ahaila ginen ez gira koncertuaz horitzen ere ea txeta na paskal mintzatu da ere paskal mintzatu da bideon berbabe na ez da gertzen batez subakriz zira paskal givei landa nun bait bere buru bitsi egiten orten zira ortaz adoshira zuhre erantunekin betik bistane nah dena uler gariada ez galdera zen navigeru momento batean faltada galdera Es es es es danach tutola danach tut gaindavku gainnsavkun non maitiriun muskinacht egon geleter maitekinual muskinachtzea galdereza egertzen bez bisztanena es da schlecht zena galderi gnodosoli kauso dexi Eta bai, Pashkal Eta, tenore adugur Bigarren kantu bat entzuteko Edo, skantu bat grik Lau kantu bat emanak Edo berbaldeantzizela Kantu bat lautan emanaisan izan Soen dizkan Negritu dut Cleopatra 2000 Megamix Entzut nugu, tagelua ipatzen? Ego zretik uri induzuen Kuleia Cleopatra du Su, ne kinatxuk nes da su E, go 24.000 <migame> Megamix, uh, kantuan zuten genuen orsezenaren talaren bigarren kantua, horakango dugu. Uh, orduan, kanturi lau zentitan zetitua uh, duztuki izanda zuen dizka nateratzeko. Zaiti, uh, kolien eh? e duzue? Dia, biba imaxin uh, osoki berriz montatulik? Zain bizkizai da, igarhan. <migame> <migame> <migame> Duztua giberen, uh, bat bestaren giberen. Hala, hastapena nola montatu ginoen, alazmatu ginoen eta quiero grabatse como eh, entzunez uartzinen zuela ezpa da funcionatzen edo esginen un biski content Biswa chomete. Biswa chomete ilwana. Voilà, aldatzena bon, aldatzna dena aldatzna tempos, aldatzna tempos. Denna aldatzna ta ezginen biski content. Et la smatching en sa pièce au bataille du soir. Et ta goushier grandilla, mesque. Ames gache touk berpistou. Et ta rien pejatoube, c'est na cosmostula utana ta idea ingeniería chaman chaman duos que Bon, kantu hori, Cleopatra daitzen ginoen, eta Cleopatra, uh, disko gusian zen, ari gohri bezala, nabait mm -hmm. horak zerbait. Me bon, hori gohri bakri bat iku. Ega merda, leh, bi garen disko hortan, Uh, grabatu dugu, genre hona zurizkai eta, um, eta, bo, ezta denetan hola bainan uh, disko bat grabatzen dukalaik bon, Tipo, uh, soinu hartzaile batekin uh, egiten duk mm -hmm. Eta soinu hartzaile hori, uh, uh, genreok uh, zinez bere pasta emandik La, ofen, Bere, bere iritzia emandik Uh, gero, uh, guk baliatzenginin edo ez Merzteko, pere eritzea maitentzian Eta ez beti eskularoekin <laughs> Eta <laughs> <laughs> Eta Allez, <on> Eta <coughs> Eta et non, Eta me aldi untan, zinez, presiatu dugu Ez dakit beti proiektu guziantzat ondain, baina proiektu horretan eta aldi ondain Zinez uh, presiatu dugu eta ideia onditzik atxiki eta Eta ez da beti ola, eh, soinu hartzaile batzuak, zinez bakrik uh, uh, soinu hartzen dute poen Eta beste batzuak uh, fama dute beren iritzia maite dute Eta hola hiten alduzie edo Produktto lebezala? Piskabat, produktsio piskabat egine Eta akasuo horretan harren ideea zen hola mostia Eta lehen dizkona, ukanduzi eskentura pisgabate do stoppizgabate? Bate, orta ko, orta ko, orta ko. Sendida? dira gure bigaren, kronikaren, fenorea dugu. <laughs> <Show. laughs> <Show. laughs> Tas hitzenugu idoia Rodriguez, Ken uh, Rodriguez, barkatu sur les littérature blanche on icole l'art de beau. Naivados. Naivados. On soutenu sous cette à géro, Naivados messageriko to Beraz, euh, sizik barkatu. Matinek de to nawelalic. <rire> yeah. Proposatz izan literatura la Beraz, uh, lehen gaiaren zat, Liburuei lehotua den fenomeno komun bat tratatzko dut, literaturalen aspektua baztertuz piskabat. Neri askotan gertatzen zait, gauza hori, eta enxatzen naiz arazo hori konpontza eguneroko kudu, gudu pertsmal batean. Eta esperut, zuetariko bat zoek ere, uh, arazo hori ukarno zuela. Eta hori da, uh, erosten bainan irakurtzen ez ditugun Liburu horiek, haipatu nahiko nituzgei. Beraz, uh, Liburu dendara joan zira, Ideaz zehatz batekin. Liburuak begiratu, ukitu eta usainu dituzu. Bat autatu duzu, pensatuz. Nahi badut, liburu hori, biegunen buruan bukatuko dut. Etxera sartzen zira, liburuak main gainan ematen duzu, content. Laizteer irakujiko eta gozatuko duzu. Urteak basa dira. <tusk> Erosi zenuen liburu hori, ez du sueño izideki. Kaso berenean, liburutean bildua da. Kaso kerrenean, kafe katilu baten marka bat du azalean, eta betsi main gainean da. Batzutan zure begiradak diburua kururutzatzen du. Hor, kulpabilizazio al du zaizu. Oain irakurtzen alko nuke pentsatzen duzu. Oinu garaia dela badakizu. Meina beti hobetio baduzu egiteko. Aitatsleitu bere paia i ejeezta ezaguttzeko, gakula duzu mueble hori azkenean konpondu, Frigoa garbitu edo xeie bat begiratu dragoin eskabblonda eta odol askorekin. <risa> <risa> Bi .000 tamaraan egina izan zen inkesta batek espicatzen nu zergatik liburu batzuk erosten nitugun irakurigabe. Bianda alde batetik gure gizarte kontsumo konpultsiboari lotua da. gauzak kokateko behar jatugura pentsatzen dugu eta horiek metatzen ditugu erabiligabe. Norrkez zuinoiz tresna bat janntzi bat erosi eta bazter batean utzi bere existintzia antziartetik. Baina bestealde inkesta honan arabera liburu bat batekin arazoa ez da aurtan mugatzen laukasun desberdin aipa daitezke. Bat. Maitasun, obsesiboan. Batzuk, egiazki irakurtza maite dute, eta erregurarki liburu bat dute eskoen artean. Arrazoa da, pertsuna horiek, literaturaz pasionatuak direnek, irakurtzeko gogoa hondi hori betetzeko, liburu asko erosten ituztera. Metatzen dute haien bel dugei aurre egiteko. Nola eginen dute ez badut gehiago deus irakurtzeko? Eta denda nahi nuen azken liburu ez badute? Ez dira huakzen, bi seosho batekin ez luketela haski ukanen, diadani kero osiduten guztia irakurtzen. Bi, flema. <laughs> Liburu bat ez da firma bat. Denbora hartzaz <laughs> gainu, konzentratu behar da edo, kontzeko. Honek <laughs> motivazioa galitzendo. Malerushki, iguneroko biziak ez gaitu laguntzen extra momentoek atsemateko. Nekadura, aukrak, lanaren gatik. Beraz, erosi zenuen saizak bitoriaren bosteun horialdeko liburuak, edo nitsen moralaren genealogiak, naiz eta besoak zabaldu, ez dizuteko gondizike maten zure jesakarekin. Berbada beste behin. Iru, klasikoen arazo. Literatura, literatura ipatzen dugularik, obedugu ejatea atxagaren obra guztia irakujidugula Marc Levi irena bainu. Literatura klasikoak irudio nadu, alta beste batzuk gaizkago ikusiak dira. Mare ruski, zuk, Marc Levi gustuko duzu. Baina ez duzu asumitzen zure lankideak liburu horiak ikustea zure liburu utegian egu behriko aperitifai giren duzu talarik. <laughs> Beraz, klasikoak bezala, konsideratuak diren liburuak erosten ituzu zure intelektual maila biziki altu, altua dela erakusteko. Orain, Viktor Rigoren lan guztiak baditu zuzude apaletan erra utsar zenari. Ez ez zuzuei zirako riko, baina nala ere, kontsienziaren zat, segitzen uzukasikoak edo esten. Ezakigu oberk bada, behin. Lau, jakitatea. Liburuak irudin magiko bat ukandezake orainik gutariko bat zuen zat. Tresna honek idazle torturatuari, gau guztian idazten duenak bere molezkin kaieran whisky baso batekin ondoan eta gatu batekin belaun gainan pensara zidezake. Liburuari esker sinestadazten alda irakurlea pertsuna argi bat dela diakitate putzusakon bat. Hortako gutariko askok, eta nik barne, zaitasunak dituzte e-book formatuan literatura erozteko. Simbolikaz bete den tresna honen behar adute, liburu haukitu hori aldakitzu liber dituzte. Edo bakarrik, liburu tegian zahartzen ikusten aldituzte pensatuz, behin, zu izan entzira, zu irakurreko zaitut. Hor duan, proposatzen izuet? Zenaizela ko bakar ezan berz, sindromo olio katenduena. Eldudena aldiko, denek, etxean dut el niburu bat ilakurza eta berba ipatza. Wow! Idoia Rodrigaz enzuten genuen isho emankisulangela egen gomodut en esir luna. Eta, uh, nort baitek, leuk kriaduli bude bat emena. <laughs> Eta, bai, xabi, es, baikit. Eta, ditu la <laughs> kurzen. Adiz gu baditu gu disko <correctio> a honetik, <american> shakura nentzu estetik goulak. Idoia hori guztia asmatu duzo, egeiteko guri diska dut sura batere nzu. Eta, egin gai niandera. Zdekeen non la egin eskapatzeko, edasi datsi gude... Triste da, zenta, iranverda, Idoia gure leengo fanbat zela? Leengo? Askidako fanbat. Betidanik. Ah, beti ere? Betiko. Ah, se placerra. Nick Diaz surtout Facebook royal de l'air. Rent si latin euh c'est nul, c'est violent et un petit peu lourd tellement davantage un certain euh pas chat un des qui ose goûter goûter à cotoi. Sur Facebook, Oh. Oh, allez, allez. bloc. Ils n'avaient rien que il y a go. possible Mais c'est comparé à toi, engo la classe américaine, bazue, oui bat Hula, hula, kasu, argunt, argunt. Kantori, zer da? Yeah. Peter Tazteban, da Steben. Peter Tazteban, hundu kata zenda? La klasa amerikana. Eta horrez gain, jonez, zuen webguneda, eta bada horri bat, bat dira zuen zalean argazkiak, eta zuen zalean argazkiitan klikatuz, berriz behar zen gaitu, YouTube-eda, bideo, noregan, inteles, comme cela intes batsongana etta horitan ertzia da la classe américaine ça vous plaît film horikine et ce candidat journaliste ça veut se voir et je suis un acier je suis un acier d'encre et kanaa quer humano tal dia va diria bip es una batterie fantastique ya ou ta la question de réaction je suis ceute ben pour l'intani un chauffeur de mec mais non là pour chez bena c'est ta sonara soir zote organique soyinok ta Et ça sera la lotura quand tu reviens Peter Stevenson. Ben. Mais Je sais pas elle doit être match. Je suis pas. Est-ce que Peter arrive avec la méga chiasse Tu fais du beau quand parce qu'elle retient le gila. Je que ça c'était un la méga chiasse. Allez, pas que gila ben, il va tête Bon, biga hendiz kaori patatra uh, Neri duri zen saiz uh, Aini zeta um, Belza guadela, Metala guadela uh, Tungudugu duztu parte bat uh, Pitsizi bi Kantuaren parte batzen uh, Lehen uh, Lehen Disque dans le canton euh seraitique Anne a une belle salle en métal burtuda c'est dans l'entaller. Davete que la tutta albaduta i? lehen lehen disquan? Baxikabat, uh, burua bortzatu gineala balkan uh, estilua atzikitziat uh -huh. Atzikitziat Ba inan, digarren uh, diskoan aldiz, deliberatu dugu, bo uh, ezginuela mugarik eta ezginuela gure burua deuzetan uh, bortzatu behar eta behar zu behar Eta zurek usteimena, <laughs> segneitendute besteko, man Eta jokin esuturekza loitzen <laughs> duzun, ein seriosi goteko Animereko bordela da hemen, gure musika bezala. bostak e serna egiten ditean ditean Eta baiar, Paskeek, serrandu otoi? Serrandu diokinek? Ebe... Eh uh gure ngu txigo da beraz gine la... Gileago balkanik ba koikikiten, stakit, hori zen Hara? Gure... Gure <inaudible> inspiraizioari <inaudible> <inaudible toujours> ahont... Estugun mugarik maiten... Libre <inaudible> gira, <susp> eta hori an... Geyausen di dire gure... Dark inspiraizioak... A zumitsu nok sinez beltsaguadis kokusia. Gusias maina besta baino bai beltsagoa. Ah, oh, ehika alderantzik bestia beltsagoa amaitanean. Ah bon. Ouais. On débatage de Saguna. Eskulina? Baiteko osatzen. Ez da gutena moe, merekomeu. Munduko sulgaitsez. Euh, baltz galdetabada na nenuke besteik.bat kondatzeal dortan emanen. Euh, Jokinen sats lagomatek e handitz badela uh, ipun sola zuen uh, patatxadiskaren argazkaren gibelean saldietan uh, salingenan sistemen uh, argazkorta induris badela ipun in sola garibat eta bisiqiongi kontatsenu sola. Nik baizuk. <laughs> Sterita Naiginuan, gure ametsa zen eh, Amets tipiak ditugu <laughs> <laughs> Ambizioa ondirik Gure ametsa zen uh, Bigarren dizko hortan Beraz uh, um, Argazkia hartzia uh, Argazkia zaldi bat gainan Eta beste guziek deliberatu zuten Enifitsik aldein gabe uh, Denak zaldi bat zuen gainan izan entzirela Salbu ni, uh, ni Zaldi naino baten gainan izan entzirela <laughs> Eta, eta azken finean, bo ez dugu zaila izan da zaldiak Eta, e, bo, atse mandugu beraz uh, uh, izuran zaldi tropa bat Amaia, amaiaak biziki lagundu bitu, eta biziki unxerrez bitu Eta, etzuan uh, zaldirik aski denentzat, doko, etzuan zaldi nainorik ere behagikenetako. Eta aldiz amaiak ez ditu uh, zaldiak jadanik heziak, behinan hezten ari da Eta ordean, uh, biskabat kirola izan da Eta uh, argazkean ikusten da, behar dugula laguntza, hene zaldia lotua dela Eta patxik, sobera belduruk handuela Mutu giten du da zaldi batetak, ah. gai zo monunu Zaldiak uzkali du? Zaldiak zaldia Discotance ceremony ta lukame. Tory gusi a petit cilingatique. Mais je fais assister à petit citas. Petit citer, mais ste ste gusiak a ipatzeko berdin naizue djustu bat orchestou. Petit cité berdin bela baita biscotane el doubreitz norra petit. Versstanden? Petititi petititi c'est la nouki, c'est la Eta, ega... Pitzitzia da gure baitan eta den baitan den nog bait. <haz> Ok, orta <laughs> nu <gulling> txuk! asken kantu bat enzungo dugu ondo Bizki fitze beko gure bankistuna sirta koen zuten dugu, eta gero aipatzen, beti besala! Zertako kan tuan zuen gienoen setanaren taldearen asken kan tuan zenenda egungo Zertako, Zertako Wow A la vita, a la vita A la vita Zerretik Zertako bat gita erabakidu seola? Shabik ikwen ez? Shabik siyan aile hata Eik naibayen errez? Edo gurek gyan? Non, patik naizu Eik guz nuen ezena da Sesena ta poliak naizu tena Txatzko gira bukatzen Ez ez guk deliberatutuko ez ginoen la bukatuko Ezo labu geizela A lan eskaintzak azten ira guai gai Gak politiko atai padizago Gure ikratiak animatzaile berri bat sekatzen du Ixoe mankizuna animatzeko Ezo egin xo aurri Si Katarenunako independentsia beraz gure kronaka Bon, allez, azken galderak baitut Patatxat eta berri da, berida, berdin, Janik, bai, zuela proiektuak, klipa bat, berdin, saliekin Guntzertu bat biharzakita joan giren ez ere, runda, runduk Zuzenan <laughs> <laughs> gira eso mankizunan horretazten dut, da uh, urrengo datak, diustuke? Urrengo datak, bihar oñatin, etzi zara eta uh, bihar sortzi egian, donostiako hau egian Ontanetik deuz eta gero... gero ara ara gero gero zerg pausa bat eta tot dio pixkat sota zer betko txatseko dio joztu bai berwan eta za ki gu za ki sinia zet za ki hau gure Sure marron. Gueniero idekianis proposa mengusia. Ah, oui. Petit particulier spécifique intrëgaya baçi. Et tout c'est comme besalaga, tu corps dis souhaite non a dugun sun musika, internetan sal de gitan non non. David Galin. David Escalzanti. Ai, eta irido yarana egon gela ko ma ingañana. Es, ongi bil doala Ba igazki, nu, atxaltan dugu? Ez dugu erantzunik kuka, ne, hontzuko? Ba atxamaitan, da, bai, xaltigi guztietan. Ba guztietan, bai ta... Duri ez ez flaken? Flaken ez. Flaken ez. Flakerat stadion beha. Zipasztu da. Baur ustela dira. Baita bideak bere lan nagaizki gu. Bankampen ere, bankampen manatzen aldira diskaak, eta guk igorzen dugu. Ta guk bat dugu bat emaitiko, manera uberena disko baten emaitiko, da konzertu eta ditia, eta gero... Guri galde itea, konzertoon dutik Gure sheka ditea Perzientzia hartzi azpai pe gira biziki honak Disko chaltzeko Ta maržak guri eldu zauko a... <laughs> <laughs> Aldiz, uh, Davideak chaltzen <laughs> itoan disko Etan, biziki diru <laughs> gudki Egiten dugu Baina nxaltzen itut Baina nxaltzen ito <laughs> Baina <laughs> <l> <laughs> nxaltzen e baxtan no psikologou voulait est-ce qu'il a bosse euh c'est orange de ce du machin allez ora imagine google naik badi to google dera kiretzat euh Lena dalle là on qu'on est à ce que ne coach cute il est là il est là il a dit que le professeur non eres rostral da liska beniqueze e unta ugita bidiska sama sama diska et usu xavi sama diska teleique l'ansero ansero pascalex sama de et usu hein mais ça bois dira gure maxuna ortan utziko dugu baina gushitu kodugu gero sukaldean rikaldean augi naineuke el haikin katatsia gu Sirri isixo emak zuen zuten zen uten zenaren Talarekin daurere bikkonikaariak dalid ondaaria jorik ez. mexe usziri du hasstean gehiixo emakzenrekin segituko dugu derikatzen sortan helduden aste Sure